Titulky vytvořil Jirka připraveno internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od mikrofonu Country Radia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jary Cimrmana a míní. Pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí, a to mi stačí. Proto vám jich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 9. Dívka v pavoučí síti, hodina tance a lásky, Kavár na potmě, Les smyták, Muži, kteří nenávidí ženy, Noc obrázkové příběhy, Ta druhá strana života, 13 hodin a Spověď principála a ještě Prémie jako můj typ Anonymní katolík. Začnu kavárnou potmě. Tu už možná i řada posluchačů country rádia navštívila tak takový odžde, že tam zákazníky obsluhují lidé nevidomí a každý návštěvník dostane díky tmě, jež tam panuje paradoxně jasnou představu o světě, v něm štrvale žijí ti, kteří nevidí. Káva tam prý docela jinou chuť než za světla, což je sice asi nacázka, hezký však vystihující zážitek velmi nevšední. Autorka novely, o které je řeč, Ilona Fričová, tam také obsluhovala. V literatuře už není úplným nováčkem, vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky a literární akademii Josefa Škuhoreckého a už dříve vydala novelu Poslední ples, povídkovou sbírku Varování a příběh pro nejmenší Velké uši a dlouhé nohy. Také kavárna potmě se dobře čte, je plná živých dialogů, ale co hlavní, dýchá zní optimismus a velká zdravá energie. Vydalo ji nakladatelství Jalna v Praze 6 jako paperback. Formu paperbacku, ale menšího rozměru, má také už páté české vydání románu Pavla Kohouta Hodina tance alhasky lásky. Známý spisovatel v něm do románu přepsal filmový scénář své ženy Jeleny Mašínové, ze kterého film vznikl až opožděně v roce 2003. S Borisem Reznerem v hlavní roli nacistického velitele pevnosti Terezín, který mezi internovanými židy hledá učitelku tance pro svou letou dceru Kristínu. Ta je zamilovaná do SSáka, kterému v duchu říká Cherubín, ale proč vám mám ten příběh z války vyprávět, když si ho můžete přečíst. Vydali ho brněnské větrné mlíny jako sedmý svazek edice Retro Pavla Kohouta. Jistým způsobem je hretrem každá kniha odehrávající se v minulosti. A ovšem každá kniha memoárová nevýjímaje zpověď principála, v níž doktor Hanuš Jordan, odborník na pragenzie a na různé muzejní projekty, propadl kouzlu světa cirkusů a proto s cirkusovým principálem Jaromírem Jo zpracoval dovýšej jmenované knihy jeho vzpomínky. Jevní i mnoho pěkných fotografií a pro první český národní cirkus Jo Joho ji vydalo nakladatelství Verbum Publishing v Neratovicích. Na countryrá posloucháte kknižní hitpaádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz Teď návrat k jednomu z největších světových bestsellerů poslední doby ke trilogii švédaství Galaršona Millennium. Nakladatelství host připravilo její už čtvrté vydání a mám z ní před sebou první díl, který se jmenuje Mnozí z vás to vědí, muži, kteří nenávidí ženy. Že vychází znovu, za to nemůže jen jeho věhlas, je tu také nový důvod. Jiný švédský spisovatel Dovi Lok Kranz z jeho díla znají čeští čtenáři životopis fotbalisty Já jsem Zlatan Ibrahimovič, ten se rozhodl v Laršanově díle pokračovat. Neodolal prý jeho postavám tak silným a živým, že si sami vynutili pokračování. To zní dobře. Na druhé straně je to však jistě výpočet i trochu obchodní. Čtenáři budou nepochybně zvědaví, jak žili a co zažili hekerka Lisbeth Salanderová a novinář Mikkel Blumquist po tom, co je jejich původní autor Stík Larson musel opustit, protože se vydání svého díla ani nedočkal. Zemřel roku 2004 a nedozvěděl se, jak žánrem kriminální literatury otřásl a že dokonce položil základy popularity celé její skandinávské odnože. Stalo se, Lok krancovo navázání na Lášna vyšlo ve Švédsku letos a letos, to je na mou duši obdivuhodnáčilost, vychází v brněnském hostu i český. Menuje se Dívka v pavoučí síti. A uvidíme, zda splní očekávání. Jako všechny tři předchozí Lášonovi příběhy, vychází tato novinka i jako audiokniha, a to ve vydatelství One Hot Book. Načetl Martin Stránský. Spotřebovala mi mnoho času, přidám k ní proto jen velkou knihu s tvrdými leporelovými listy, ostatních jich jen osm, za to velkého rozměru obdelníků na výšku. Knihu Rothrouty Susan Bernerové Noc obrázkové příběhy. Není v ní ani slovo, jen na poslední straně obecné vysvětlení, kdo je kdo a v jakých jsou nakreslené figurky situacích. Lidé i zvířata, od koček a myší a všudy byla mívala, Až ke koním. Jejich prohlížení, nejlépe společně dětí a dospělých, by mělo vést ke slovnímu popisu, k vyprávění a tím k rozvíjení dětských vyjadřovacích skopností. Proto přitom bude moc záležet právě na součinnosti generací a ovšem na pozorovacích a vychovatelských skopnostech a natrpělivosti. Třeba objevte a povězte, proč má cyklista Ondra přijízdě tmou problém s policistou. A všímejte si, jak se mění čas na hodinách, jak postupuje od večera k noci a tak dále. Na Country Radio posloucháte knižní hit parádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz. Co dál? Jeden z nejpodmanivějších a nejoriginálnějších románů britské fantastické literatury. Les Mittag. Vychází v edici Fantastika, nakladatelství Argo. Přečtu text z obálky, který stačí k tomu, aby byl čtenář šlapen. Když se Stephen Huxley po válce vrátí domů na okraji z zdánlivě nevelkého lesa, zjišťuje, že už nic nebude jako dřív. Otec, který se snažil neprostupný hvost zkoumat a často do něj odcházel, za podivných okolností zemřel. A bratr Christian jakoby jeho posedlost převzal. Dosou tajemné postavy, které z lesa vystupují? Jsou vůbec z masa a kostí, nebo spíš z větví a hlíny? Čím víc se les brání Steve napustit dovnitř, tím víc ho svými tajemstvími přitahuje. Osudově. Musíte k tomu vědět, že autor knihy Robert Holtstock žil mezi lety 1948 až 2009, měl být vědcem, vystudoval lékařskou zoologii, ale pak nad ní zvítězilo psaní. Do fantastiky zavedl řadu nových postupů s důrazem na literární kvalitu a bez ohledu na přísnou cenzuru. Velmi zajímavý je proto i doslov Martina Šusta, který spisovatele představuje podrobněji. Ačkoliv sám jsem zájem o žánr science fiction dávno ztratil, Robert Holtstock ho ve mně aspoň nakrátko obnovil. Irevích měl víc času, asi by mě zlákal kečtení i román jeho afrického spisovatele Dína Mejera 13 hodin označený nakladatelstvím Moba za krimi -triller. V Sydney Daily Telegrafu o něm napsali není to žádný průměrný příběh zločinu a Daily Mail dodal, že Mejer patří k nejlepším autorům krimi na zemněkouli. Rád bych se přesvědčil, ale prosím, přesvědčte se za mě. Detektiv Benny Grýsl čeká. Před týdnem jsem vás díky edici Soudoba světová proza nakladatelství Argo lákal na román jiho korejské spisovatelky Sin Kyun Suk Někde zvoní telefon. A dnes je tu z Jižní Koreje další román. Jeho autorem je tentokrát muž Ayi sung Někteří světoví spisovatelé o něm říkají, že by byl vhodným kandidátem na Nobelovu cenu. Jeho specialitou jsou filozoficko-náboženská témata, což je dobrá vizitka spíš pro menšinové čtenáře, ale ať si si. Román, ta druhá strana života, je ospisovateli Peck Pudžilovi, který, kterému chybí schopnost začlenit se do společnosti a do přirozených vztahů se světem. Protože takových lidí přibývá, může být kniha blízká i nám. O vztahu k náboženství je také dnešní prémie. Zápisky francouzského televizního producenta Thierry Bizuta, anonymní katolík, vydalo je karmelitánské nakladatelství a protože jsem je o prázdninách poctivě přečetl, vím, že neurazí ani ateisty. Naopak, právě ty by mohla velmi zaujmout. Nic nevnucuje, a protože je otevřeným svědectvím ohledání poctivé vlastní cesty životem, na níž každý potřebujeme nějakou pomoc, je víc než působivá dnes vše, děkuji Miloň Čepelka. Další díl knižní jeřparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.